הדבר אשר היה אל ירמיהו, אל כל היהודים, היושבים בארץ מצרים, היושבים במגדול ובטח פנחס ובנוף. ועתה, ובאת... כה אמר אדוני אלוהי צבאות, אלוהי ישראל, למה אתם עושים רעה גדולה אל נפשותיכם? להחריט לכם איש ואישה,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 כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל לאמור, אתם אונשכם, ותדברנה בפיכם, ובידיכם מילקתם לאמור. עשו נעשה את נדרנו, אשר נדרנו לקטר למלאכת השמים, ולהסך לה נסכים, הכן תקימנה את נדריכם, ועשו תעשנה את נדריכם.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 ומבקש נפשו.